повиходили там заміж, і марно в суботу зранку до вечора сидить старий на ганку, виглядає їх з онуками. Виглядають отак своїх синів та дочок по всьому селу, по всій області, по всій Україні. Ревматизм не ломить, одвів його грек з болючої теми. Отпустив клятий. І враз у вигорілих до попільної сірості очах спалахнули всі жаринки. «А в мене, Федоровичу, до тебе справа. І не те, щоб справа, а щось таке, що може тебе заінтересувати. Я до тебе сам приходив, та не застав. Федорівна не казала, то ти зачекай, я зараз». Дід якось надто поспішливо обкрутився і зник у хаті. Коли він повернувся, тримав щось у руці, але не показував. Задумав Микита поставити сарай. Спочатку хотів за колодязем, але там груша-бергамота. Пожалів її і вирішив сколупнути рублену комірку і на тому місці спорудити сарай. Він ту комірку вже разів п'ять піднімав, нижні вінки міняв. Вони на землі підгнивають, а вся вона ще й зараз, як дзвін, сказано, ясен. От самого початку шевелєвої розповіді Василь Федорович чомусь розхвилювався, бо надто був схвильований сам шевелій, а комірка, про яку той розказував, то ж їхня грекова батьківщина, а може і дідизна. Микита, далекий родич Василя Федоровича, збудувався на його дворищі. Бо Василь Федорович, коли почали перебудовувати село, поставив хату на новому місті в бік поля, поклавши тим початок нової вулиці і показавши приклад іншим. Стару хату він розібрав на дрова, а комірка залишилася. Рублена комірка під зерно, коли ще господарювали одноосібно, а потім у ній тримали то корову, то свиней, Микита спершу хотів стулити сарай сам, а тоді побоявся. Дурна сила є, а кибети катма. Покликав мене. Я сокирою вже не втну, а підказати можу. Так ото сколупнув він вверх, розбив коробочку, а на сволоку лежить оце. Шевелій розтулив долоню, і на ній зблиснула срібна рибка, зв'язда, довоєнний, женський. Туди можна було рукою дістати з землі. Хвилювання охопило Василя Федоровича. В ньому аж щось перевернулося, аж затремтіла під серцем тонка, надзвичайно чутлива жилочка і кров ударила в обличчя. Це був той самий годинник, Тридцять п'ять років тому його зняв з руки батько. Тридцять п'ять років його останнє завели батькою пальці, а коли батька вже не було, він ще до буст вкотів на трямку комірчини. Грек майже з побожністю взяв годинника. Поклав на руку, і вона аж схитнулася. Щось неймовірно важке гнуло її вниз, змусило тремтіти, вслухатися. Поверхні годинника була блискуча, ясна, тільки в одному місці потьмяніла, і біля одної душки проступила жовта цятка, мабуть, і ржа. Василь Федорович легенько провів рукавом по склу, неначе стирав порох хоч порох стер шевелій, і, відчуваючи, як калатає серце, великими грубими пальцями покрутив коліщатко за воду. Приклав годинник до вуха, і його враз ударило ніжне-срібне тікання. Вдарило, загойдало, і крізь пам'ять полетіли червоні іскри, і щось там заболіло. Щось мчало крізь неї, якісь обличчя, голоси, а тоді чомусь випливли сумні материні очі, мабуть, через те, що з того страшного дня він ніколи не бачив їх веселими. І вже аж по тому Василь Федорович подумав, що він тримає у руках доказ, певний доказ батькової невинності. Годинник батько поклав, коли почав умиватися під коміркою. І тоді прийшли поліцаї та забрали його. Саме так розказувала Лідина мати. Якби було інакше, якби він сам пішов до поліції, він би ніколи не залишав там годинник. Він би йому знадобився скрізь. Та й була це на ті часи надто дорога річ. Батьків... Тихо запитав Шевелій Материн, а носив батько Йому хотілося одразу ж розказати Шевелієві про все Колишній здогад Розповідь лідиної матері Але чомусь стримався Проте Шевелій сам почав розмірковувати в голос Чого там опинився годинник Знаця поклав туди і забувся Таку вещь не забувають. Не зміг забрати. Не до того було. Щось із ним скоїлося швидко і нагально. З принуки він його залишив. Василь Федорович не став розвивати дідову версію. Щиро подякував за годинник і пішов. Ішлося йому і легко, і важко. Він часто мацав у кишені. Дотикався пальцями до теплого металу, почував хвилювання і навіть легеньку дрож, але не думав, чи розповість про годинник кому-небудь. Напевне, розповість сліді, і вона підтвердить його здогад.